Лю Цесінь. Проблема трьох тіл. Текст читає Сергій Робчук. Глава 23. База Червоний берег 6. Наступні вісім років були одними з найспокійніших у житті Євендзе. Повсякденні жахи, привнесені в її життя культурною революцією, поступово забулися, відійшли на другий план. І вона нарешті змогла трохи знизити пильність. Етап тестування і налагодження обладнання проєкту «Червоний берег» закінчився, і почалася рутинна щоденна робота. Позаштатні ситуації виникали дедалі рідше, і як наслідок робота і життя увійшли в розплановану на руки вперед колію. Але в спокійній обстановці почало піднімати голову те, що раніше пригнічувалося постійною напругою. Євензе зрозуміла, що реальні страхи почали проявлятися тільки зараз. Жахливі спогади, як вуглинки під захололим попелом, Поверталася до життя, наповнюючи її серце пекучим болем. Для більшості людей час слугує добрим лікарем. За часів культурної революції багато людей пережили подібні страждання і, порівняно з деякими з них, випробування, що випали на долю Євензе, не здавалися катастрофічними. Але Євензе була вченим і за складом мислення. Вона відмовлялася забути все, що з нею відбулося. Навпаки, ретельно препарувала, аналізувала з раціонального погляду всі ті прояви божевілля і ненависті, від яких постраждала. І роздуми про природу людського зла почалися в той далекий день, коли вона взяла в руки мовчазну весну. Після того, як її відносини з Ян Вінніном набули більш дружнього характеру, він діставав їй видання з іноземної класичної філософії і історії під виглядом необхідності критичної оцінки отриманих результатів досліджень. Кривава історія людства вразила її, а незвичайні ідеї філософів допомогли зрозуміти найбільш фундаментальні і потаємні аспекти людської природи. І навіть на радарному піку, забутому Богом і людьми місці, безумство і раціональність людської поведінки щодня були перед очима. Євензе бачила, як і далі зникають гірські ліси в ході неконтрольованої лісозаготівлі, що проводять і колишні товариші. Пустки приростали площею, немов скрипта великого хінгану, по шматочку здирали шкіру. І коли такі ділянки зливалися, в безлісні райони, а потім перетворювалися на єдиний простір, що тягнувся до горизонту. Деякі всі лілі дерева здавалися аномалією на тлі неживого пейзажу. Для спалення прорубкових залишків на всій площі розводили величезні багаття, і радарний пік став притулком для птахів, що рятувалися від вогняного пекла. Коли біля підніжя піку вирували особливо сильні пожежі, то до бази постійно долітали крики обгорілих птахів. Божевілля людської раси досягло свого історичного апогею і на великій землі. У самому розпалі було протистояння США і СРСР у холодній війні. Ядерні ракети, здатні знищити десятки разів усю землю, могли бути запущені в будь-який момент з незлічених ракетних шахт, розкиданих на двох континентах, і примарних атомних ракетних підводних човнів, які ховалися в глибинах океанів. Один підводний човен класу Лафейет або проект 667А "Навага" стільки ядерних боєголовок, що міг стерти з лиця землі сотні міст і сотні мільйонів людей. Але більшість із них і далі жили так, ніби нічого цього не існувало. Як астрофізик, Явензе була категорично проти ядерної зброї. Вона була впевнена, що ця сила повинна належати тільки зіркам. Також Явензе знала, що у Всесвіті є набагато страшніші сили і об'єкти – чорні діри, антиматерія. І порівняно з ними термоядерна бомба була маленькою, жеврічою свічечкою, і якщо людство отримає владу над однією із цих речей, увесь світ може зникнути в одну мить. Перед обличчям божевілля раціональні аргументи завжди марні. Через чотири роки після приїзду Явенце на базу вони з Янвейніном одружилися. З його боку це було справжнє почуття, і заради неї він відмовився від свого майбутнього як успішного науковця. На той час найбільш непримирений період пошуку ворогів культурної революції закінчився. Політична обстановка трохи пом'якшала. Ян Вайніна прямо не переслідували за їхній шлюб, але поза як він одружився з людиною, котру обвинувачували в контрреволюційній діяльності, то до його особової справи було внесено запис про політичну незрілість, і його звільнили з посади головного інженера бази. Єдиною причиною, через яку їм обом дозволили залишитися на базі звичайними техніками, була їхня виняткова обізнаність і неперевершені технічні навички, без яких Червоний берег не міг повноцінно функціонувати. Євензеш прийняла пропозицію Янвейніна здебільшого сподяки. Якби він не привів її у цей ізольований, безпечний притулок у найтрагічніший момент її життя, то її, мабуть, уже не було б серед живих. Янвейнін був талановитим ученим, доброю, вихованою людиною. Вона не вважала його товариство неприємним, але її серце спопеліло ущент і не було з чого спалахнути іскрі любові. Думаючи про людську природу, Євензе заснала повної втрати життєвих орієнтирів і пережила глибоку душевну кризу. Колись вона була ідеалісткою, готовою віддати весь свій хист для досягнення високої мети. Але наразі зрозуміла, що все, чим вона займалася у житті, безглузде, і в майбутньому ніяких осмислених занять також не передбачається. Такі думки призводили до того, що вона дедалі більше ізолювалася від навколишнього світу, до якого вже не належала. Відчуття того, що вона самостійно блукає в пустелі духовного нігілізму, мордувало її. А після того, як вони з Ян Вейніном стали жити як сім'я, її душа стала ще й бездомною. Якось Євензе чергувала в нічну зміну. У глибокій тиші ночі всесвіт відкривався тим, хто прислухався до його туманної нескінченності, як величезне запустіння. Найбільше Євензе дратувала хвилеподібна лінія, що повільно повзла екраном. Візуалізація абстракції космічного шуму, прийнятого Червоним берегом. Ця, що не мала ні початку, ні кінця крива, здавалася Євензе сутністю Всесвіту. Один кінець нескінченно йде в минуле, другий тягнеться в нескінченне майбутнє. А посередині – рандомні злети і падіння без життя, без мети. Піки і угловини немов сипучі бархани, а ця крива немов одномірна пустеля витягується в лінію, безлюдна і непривітна. Ти можеш рухатися нею в будь-який з напрямків, куди тобі заманеться, але тобі ніколи не досягти її кінця. Але сьогодні, кинувши погляд на монітор, Євензе виявила щось незвичайне. Навіть експерту буває важко неозброєним оком побачити, чи несе сигнал будь-яку інформацію. Але Євензе занадто добре знала, як виглядає шум Всесвіту. І лінія, котра повзла зараз перед її очима, безумовно приховувала в собі ще щось. Тонка крива, яка піднімалася і опускалася, здавалася мала душу. Євензе була впевнена, що радіосигнал перед її очима модульований інтелектом. Вона кинулася до іншого термінала і перевірила комп'ютерну оцінку розпізнаваності сигналу. 5A. До цього моменту жоден із прийнятих сигналів червоним берегом не отримував оцінку вище одного Сі. Оцінка A передбачала, що з ймовірністю понад 90% передача містить інформацію від розумної істоти. Оцінка в 5A була особливим випадком. Це означало, що зміст отриманої передачі Зашифровано тим самим кодом, що й вихідне повідомлення Червоного Берега. Євензе включила систему дешифрування. Програмне забезпечення давало змогу розшифрувати будь-який сигнал з оцінкою вище B. Протягом усього часу існування проекту Червоний Берег системи дешифрування жодного разу не використовували за призначенням. Виходячи з даних тестових сесій, на розшифрування повідомлення, у якому може міститися послання або інша інформація, може знадобитися кілька днів або навіть кілька місяців і результат здебільшого буде негативний. Але цього разу, тільки но файл із прийнятим повідомленням був завантажений, на дисплеї висвітилася інформація, що розшифрування завершене. ЄВНЗ відкрила дешифрований документ, і вперше людина прочитала повідомлення з іншого світу. Вміст був зовсім не такий, яким його уявляли. Це було попередження, яке повторили тричі. «Не відповідайте! Не відповідайте! Не відповідайте!» Відчуваючи запаморочення від хвилювання і розгубленості, Євензе розшифрувала друге повідомлення. «Цей світ отримав ваше повідомлення. Я один із небагатьох пацифістів цієї цивілізації. Це невимовна удача для вашої цивілізації, що я перший отримав ваше повідомлення. Я попереджаю вас, не відповідайте, не відповідайте, не відповідайте. Існують десятки мільйонів зірок у вашому напрямку. Доти, поки ви не відповісте, цей світ не зможе достовірно визначити джерело передачі. В іншому разі, ваше місце розташування буде вираховано одразу. Ваша планета буде захоплена, а ваш світ знищений. Не відповідайте! Не відповідайте! Не відповідайте! Читаючи на екрані миготливий зелений текст, Євензе не могла до кінця зрозуміти, що відбувається. Її розум, перебуваючи в шокованому стані, усвідомлював лише одне. Менш ніж 9 років тому вона надсилала те повідомлення до Сонця, Відповідно, відправник цього повідомлення перебуває на відстані не більше, ніж чотири світлові роки. Відповідно, це може бути тільки найближче до нас позасонячна зоряна система Альфа Центавра. Всесвітне постеля він сповнений життя. Людство вдивляється в далекі куточки Всесвіту, але воно й гадки не має, що розумне життя існує навколо найближчих до нього зірок. Євензе дивилася на сигнал на дисплеї комп'ютера, він усе ще надходив із космосу і вловлювалася антеною «Червоного берега». Вона відкрила ще один інтерфейс і почала в режимі реального часу читати розшифровані повідомлення, що з'являлися на екрані. Через 4 години Євензе дізналася все про існування Трисоляриса, про цивілізацію, що знову і знову відроджується до життя, про їхні плани мігрувати до зірок. О 4-й годині трансляція з Альфа Центавра припинилася. Система дешифрування і далі працювала в холосту, і видавала нескінченно повторюваний рядок з повідомленням про помилку. Система моніторингу Червоного берега вловлювала тільки самотній шум Всесвіту. Але Євензе була впевнена, що їй усе це не наснилося. Сонце справді працює як потужна підсилювальна антена. Але чому вісім років тому, під час проведення експерименту, вони не вловили жодного відлуння? Чому форма хвилі електромагнітного випромінювання Юпітера не збігалася з подальшими сонячними засвідченнями? Пізніше Євензе придумала кілька пояснень. Можливо, по зв'язку бази не міг приймати хвилі на потрібній частоті. Або, можливо, пост прийняв відбитий сигнал, але він виглядав як звичайний шум Всесвіту, і оператор не звернув на нього уваги. А щодо форми хвилі, то, можливо, Сонце під час посилання радіохвилі якось змінює її, додаючи іншу хвилю. Це має бути гармонійна хвиля, яку легко виявити і дешифрувати системам позаземної цивілізації. Але, на її думку, хвилі електромагнітного випромінювання Юпітера і сонячні засвідчення були занадто різними. Через багато років після того, як Євензе залишила червоний берег, вона зуміла підтвердити свою останню здогадку. Сонце справді додало синусоїду до сигналу. Вона з тривогою роззирнулася на всі боки. Крім неї, в головному комп'ютерному залі було ще троє співробітників. Двоє з них базікали в кутку, а третій посопував за терміналом. У секторі аналізу даних системи моніторингу тільки на два термінали перед нею виводилася інформація про оцінку розпізнаваності сигналу і був доступ до системи дешифрування. Вона працювала швидко, намагаючись не втрачати самовладання і перенесла всі отримані повідомлення до невидимого зашифрованого кількома ключами під каталогу. Потім скопіювала сегмент файлу звичайного шуму Всесвіту, отриманого рік тому, і замінила останні 5 годин прийому повідомлень. І нарешті з термінала внесла короткі повідомлення до буферу системи радіопередачі Червоного берега. Д'явензе підвелася і вийшла з центрального поста управління відділу моніторингу. Холодний вітер обдував її палаюче обличчя. Небо на сході ледь зажевріло, і вона пішла ріжку, яке ледь вгадувалася, до центрального поста відділу радіопередач. Над нею безшумно височила гігантська антена Червоного берега, схожа на розкриту в напрямку Всесвіту долоню Велетня. Схід сонця перетворив фігуру охоронця, який стояв біля дверей, на вирізблений силует. І, як завжди, він не звернув на неї жодної уваги, коли вона увійшла до приміщення. Приміщення поста управління відділу радіопередачі було набагато меншим і темнішим, ніж приміщення відділу моніторингу. Євензе пройшла вздовж рядів шаф, зупинилася перед панелью керування і зі звичною вправністю пробіглася більше ніж десятком перемикачів, щоб прогріти систему передачі. Двоє чоловіків, які перебували на чергуванні і сиділи поруч з панелю керування, подивилися на неї сонними очима, і один із них повернувся, щоб глянути на годинник. Не помітивши нічого незвичайного, один влаштувався досипати, а другий узяв заеложену газету і почав її переглядати. Євензе не була вповноважена командувати персоналом, але щодо технічних питань, то певну свободу дій їй надавали. Зокрема, вона часто перевіряла обладнання перед сеансами передач. Незважаючи на те, що сьогодні вона прийшла раніше, ніж завжди, сеанс передачі мав відбутися лише за три години, прогрівання і тестування системи не видалися іншим незвичайною подією. Наступні півгодини були найдовшими в її житті. За цей час Євензе виставила частоту передачі на оптимальну позначку для посилення за допомогою енергетичних дзеркал Сонця і збільшила потужність передачі сигналу до максимального значення. Потім, притуливши око до окуляра оптичної системи наведення і спостерігаючи схід Сонця над горизонтом, активувала систему позиціонування для антени і повільно спрямувала її випромінювач на світило. Поворот гігантської антени супроводжувався гуркутом. Один із чергових знову подивився на Євензе, але нічого не сказав. Сонце тепер повністю піднялося над горизонтом. Перехрестя системи позиціонування Червоного берега було спрямоване на його верхній край, аби врахувати поправку на час, який буде потрібен радіохвилям, щоб досягти сонця. Система радіопередачі була готова. Кнопка запуску передачі мала форму витягнутого прямокутника, дуже схожа на пробіл на клавіатурі комп'ютера, тільки червоного кольору. Палець Євензе зависнув за 2 см над кнопкою. Доля всієї людської цивілізації залежала від цих тендітних пальців. Не вагаючись, Євензе натиснула кнопку. «Що ти робиш?» – запитав один із чергових, Усе ще сонним голосом. Євензе усміхнулася йому і нічого не відповіла. Вона натиснула жовту кнопку, щоб припинити сеанс передачі, потім перемістила важель управління так, аби позиціонування антени змістилося із сонця у зовсім непримітну точку. Завершивши задумане, Євензе відійшла від панелі управління і залишила приміщення. Черговий подивився на годинник. Його зміна закінчувалася. Він узяв журнал реєстрації операцій, і подумав зробити запис про маніпуляції євен із системою передачі. Усе-таки це виходило за межі рутинних процедур. Але подивившись на реєстраційну паперову стрічку, він побачив, що сеанс передачі тривав лише три секунди. Кинувши журнал на місце, він позіхнув, надів своє армійське кепі і вийшов. У повідомлення, яке летіло стрімголов до Сонця, йшлося. «Приходьте, я допоможу вам підкорити цей світ. Наша цивілізація не встані вирішити свої проблеми». Нам потрібне втручання з вашого боку. Сонце, що піднялося, засліпило Євензе. Відійшовши недалеко від дверей, вона знепритомніла і впала на газон. Прокинувши, зрозуміла, що вона в лазареті бази. Поруч з її ліжком сидів Ян Вейнін, дивлячись на неї із занепокоєнням, як тоді, багато років тому, у гелікоптері. Лікар сказав їй берегтися і більше відпочивати. Ви вагітна, закінчив він. Глава 24. Повстання Після того, як ЄВНЗ закінчила розповідати історію про перший контакт, у кафетерії й далі панувала мовчанка. Мабуть, багато хто із присутніх також уперше почув цю історію від початку до кінця. Ван Мяо так був захоплений розповіддю, що забув про небезпеку, яка йому загрожувала, і страх бути викритим. Не в змозі себе стримати, він запитав. А як організація досягла сьогоднішнього масштабу? «Для відповіді на це запитання, мені варто розповісти історію про те, як я познайомилася з Евансом», – промовила Євензе. «Але всі присутні знають про це, тому ми не гаятимемо часу. Я розповім тобі про це пізніше. Але чи буде в нас така можливість, цілком залежить від тебе. Сяо Ван, поговоримо про твої дослідження наноматеріалів». «Цей Господь, про якого ви говорите, чому він так боїться наноматеріалів?» – запитав Ван Мяо тому що вони дадуть людям змогу вирішити проблему гравітації під час доставки вантажів на орбіту Землі і розгорнути в космосі будівництво в абсолютно інших масштабах. Космічний ліфт, раптом здогадався Ван Мяо. Так, якщо ультрамісні наноматеріали використовуватимуть у виробництві в промислових масштабах, це стане технічним базисом для побудови космічного ліфта з поверхні Землі на геостаціонарну орбіту. Для нашого господа це звичайний винахід, але для людства він стане проривною технологією. З нею людство зможе легко досягти навколо земного космічного простору і звести там великомасштабні оборонні споруди. Тому ця технологія повинна зникнути. Чи станеться в кінці зворотного відліку? Поставив Ван Мяо запитання, яке найбільше його хвилювало. «Я не знаю», – відповіла Євензе з усмішкою. «Але це не має ніякого сенсу», – підвищуючи голос, який все ще тремтів, сказав Ван Мяо. Це ж не теоретичне дослідження. Ми досягли вже таких результатів, що будь-хто інший зможе продовжити експеримент замість мене. Так, але ефективність його буде набагато нижчою. Простіше і результативніше внести сум'яття в уми дослідників. Як ти абсолютно правильно помітив, ми не загальмували процес вчасно Зрештою, те, чим ти займаєшся, це прикладні розробки. Наші методики набагато ефективніші стосовно фундаментальних досліджень. Коли вже мова зайшла про фундаментальні дослідження, то чіно розкажете, як померла ваша донька, те запитання змусило Євензе замовкнути на кілька секунд. Ван Мяо зауважив, як потьм'яніли її очі, але, попри душевний біль, завданий гіркими спогадами, вона знайшла в собі сили продовжити розмову справді, порівняно з Господом, нашим усі наші старання марноти, та й годі, ми лише робимо те, що в наших силах. Тільки вона закінчила фразу, почалося кілька гучних ударів і двері в кафетерії злетіли з петель. Група солдатів з пістолетами-кулеметами увірвалася в приміщення. Ван Мяо зазначив, що це армійський підрозділ, а не поліцейський спецназ. Безшумно рухаючись вздовж стін, вони оточили повстанців організації. Останньому приміщення зайшов Ши Цян. Його давнішня шкіряна куртка була на опашки, а пістолет в руці він тримав не як усі, а за ствол. Отож, рукоять була схожа на бойок молотка. Дашинек вапом розглядав приміщення, як раптом кинувся уперед. Рука із затиснутим пістолетом блискавично писала дугу, і почувся гучний удар металу об череп. Один із членів організації впав на підлогу, а пістолет, який він намагався дістати, відлетів у бік. Кілька солдатів випустили черги в стелю, з якої негайно посипалися пил і шматки оздоблення. Хтось схопив ван і відтягнув геть від групи повстанців, поки він не опинився в безпеці за спинами солдатів. Зброя на стіл швидко. Клянуся, ми пристрелимо будь якого сучого сина, що спробує викинути якийсь фортель. Даши кивнув на шеренгу автоматників за своїм плечем. Я знаю, що ви не боїтеся померти, але ми також. Я хочу одразу пояснити вам правила гри звичайні процесуальні права і поліцейські процедури на вас не поширюються. Навіть загальнолюдські закони ведення війни на вас більше не поширюються. Поза як ви оголосили весь рід людський зі своїм ворогом, для нас не залишилося табу в поводження з вами. У групи повстанців щинився невеликий переполох, але паніки не було. Обличчя Євензе залишалося спокійним. Троє людей раптом вибігли з натовпу, зокрема молода жінка, яка скрутила в'язи панханю. Вони підбігли до скульптурного зображення трьох тіл, де кожен схопив одну із куль і виставив перед собою. Молода жінка підняла яскраву металеву кулю над собою обома руками, наче вона готувалася почати комплекс гімнастичних вправ. Посміхаючись, вона вимовила. «Офіцери, ми тримаємо в руках три ядерні бомби, кожна з яких має потужність еквівалентну одній цілій і Не надто потужна, бо ми любимо маленькі іграшки. Це детонатор». Усі в кафетері застигли. Єдиний, хто продовжував рухатися, неначе нічого не сталося, був шицян. Він засунув пістолет до кобури під лівою рукою і спокійно склав руки перед собою. «Наші вимоги прості. Дайте піти командувачеві», – сказала молода дівчина. А потім ми зіграємо в будь-яку гру, яку забажаєте. З її тону було зрозуміло, що вона не боїться ні шеціана, ні солдатів. Я залишуся зі своїми товаришами, сказала спокійно Євензе. Ми можемо підтвердити те, що вона сказала? запитав Дашів офіцера, експерта вибухотехніка, який стояв поруч. Офіцер кинув під ноги трьом членам організації, які тримали кулі, сумку. Один із повстанців підняв її, розстебнув і вийняв пружинні ваги. Трохи збільшену версію тих які беруть із собою на ринки деякі покупці, щоб перевіряти чесність продавців. Він поклав кулю в сумку, зачепив її за гачок і підняв у повітря. Стрілка хитнулася і завмерла посередині шкали вимірювань. Молода дівчина хмикнула, офіцер також саркастично посміхнувся. Повстанець вийняв кулю з сумки і кинув її на підлогу. Його компаньйон забрав у нього ваги з сумкою і виконав ті самі маніпуляції. У результаті ще одна куля опинилася на підлозі. Дівчина засміялася голосніше і прийняла естафету з сумкою. Вона поклала свою кулю в сумку, підняла ваги в повітря, і стрілка одразу ж опустилася до кінця шкали, а пружина повністю розтягнулася. Посмішка завмерла на обличчі експерта вибухотехніка. Це воно. Прошепотів він до Той здавався спокійним. Принаймні, ми можемо бути впевнені, що в них там всередині важкий хімічний елемент, речовина, яка здатна розщеплюватися. Чи працює детонатор, незрозуміло. Промені тактичних ліхтарів, прикріплених до автоматів солдатів, схрестилися на молодій дівчині. Ця гарна квітка смерті тримала у своїх руках півтори кілотонни у тротиловому еквіваленті. Вона відкрито усміхалася, ніби стояла на сцені в очікуванні визнання й оплесків. У мене є ідея вистрілити у сферу. прошепотів офіцер вибухотехнік Даши. Це не підірве самобомбу. Звичайні вибухові речовини, складові детонатора, вибухнуть. Але вибух буде ненаправленим. Це не дасть необхідного для ядерного вибуху ступеня стиснення речовини, яка розщеплюється в центрі бомби. Даши дивився, не відриваючись, на дівчину з бомбою. А як щодо снайперів? Даши ледь помітно похитав головою. Тут немає доброї позиції для снайпера. Та й у дівчини гостре чуття. Перехрестя прицілу на собі вона відчує. Даши рушив вперед. Розрізавши собою натовп, він зупинився в центрі порожнього простору. Стій! Дівчина з бомбою, не відриваючись, дивилася на Даши. Великий палець правої руки вона тримала недалеко від детонатора. Усмішка зникла з її обличчя освітлювального променями ліхтарів. «Заспокойся», – сказав Даши, стоячи в семи або восьми метрах від неї. Він дістав конверт із кишені. «Я маю інформацію, яка, безумовно, тебе зацікавить. Твоя мати знайшлася». Палаючі очі дівчини одразу згасли. У цей момент вони справді були дзеркалом душі. Даши скористався можливістю зробити крок уперед, два кроки. Тепер їх розділяло п'ять метрів. Вона здійняла бомбу над головою і очима попередила його, щоб він не рухався. Але її увагу вже було розсіяно. Один із повстанців, який раніше тримав кулю, зробив крок до Даши, щоб забрати конверт. Тільки-но він закрив огляд дівчини, Даши блискавичним рухом вихопив пістолет. Дівчина побачила тільки спалах біля вуха повстанця, який намагався забрати конверт у Даши, Перед тим, як бомба в її руках вибухнула. Почувши приглушений вибух, Ван Мяо вже нічого не бачив перед очима, крім дзвінкої темряви. Хтось тягнув його геть із кафетерію. Жовтий дим струменів із розбитих дверей, а всередині чулася какофонія пострілів і криків. Час від часу люди проривалися крізь пилину диму і вибігали з кафетерію. Ван Мяо в ставі спробував повернутися в приміщення, однак офіцер-вибухотехнік стримав його. Обережна радіація. Незабаром хаос почав зменшуватися. Було вбито понад десяток повстанців, а решта двісті разом з Євензе заарештовані. Вибух перетворив дівчину на криваве місцева, але вона виявилася єдиною жертвою спровокованого підриву. Чоловік, який намагався взяти лист у Даши, був важко поранений, але зробив йому послугу. Закрив власним тілом, тому Даши серйозно не постраждав. Проте, як і всі інші, хто залишився в кафетерії після вибуху, Даши отримав серйозну дозу радіоактивного опромінення. Ван Мяо дивився на лежачого Даши крізь маленькі віконце карети швидкої допомоги. Рана на його голові все ще кровоточила. Медсестра, яка обробляла рану, була одягнена в прозорий захисний костюм. Даши і Ван Мяо могли говорити тільки по-мобільному. «А що з матір'ю тієї дівчини?» – запитав Ван Мяо. Даши усміхнувся. «Баби, мене грім, якщо знаю. Просто гіпотеза». Такий типаж завжди має якісь проблеми з матір'ю. Після 20 років у поліції я добре розуміюся на подібних речах». «Місяць заклад, що ти щасливий. Твоя правда взяла гору. За всім цим дійсно хто стояв». Ганміау змусив себе усміхнутися, сподіваючись, що Даши бачив його усмішку. «Друже, якщо хто і мав рацію, то це ти», – засміявся Даши, хитаючи головою. «Я б ні за що не повірив, що до цього насправді причетні ці довбані прибульці».